У важкому бою під Моздоком загинув командир 225-го танкового полку, і в розпалі контратаки майор Фомін взяв на себе командування. Треба було будь-що прорвати лінію оборони фашистів північніше Моздока. Полк Фоміна йшов на вістрі атаки. Зранку й допізна кликотіла битва. Оборонні рубежі гітлерівців було прорвано і ринули в той прорив танкісти разом з вершниками кавалерійської дивізії, переслідуючи ворога. Той прорив поклав початок розгрому німецьких окупантів на Північному Кавказі. Під ударами наших військ фашисти відкотилися на сотні кілометрів аж до Ростова. Вперед рушив увесь фронт. І ось тоді в звитяжних визвольних боях Народилась песня танкистей в полку Фомина, Эка гордо звучала над Кавказом, Кубанью и Пидростовом. Мы шли по дорогам гористым, по полю широкому шли, И гордую славу танкистов к воротам Ростова несли. Раскинулось поле широко, и песня танкистов грозна, Врага сокрушает жестоко танкисты полка Фомина. Наступальні операції виконані блискучі, за що командира полку Фоміна нагородили ординами «Червоної зірки» й Олександра Невського. Тоді ж йому присвоїли військове звання полковника. Полковникові сповнилося лише 30 років. Молодий, світловолосий, з голубими очима сіверця. Тільки передчесні зморшки лягли на чоло, та ще сліди опіків на правій скроні – що червоною плямою сягали аж до брів. На радощах командир полку зняв важкий шолом, розстебнув комбінезон і так стояв у Донському степу, опалений вітром війни і сонцем. «Товаришо полковник, дозвольте мені першому вас привітати!» – поздоровив Фоміна, смаглявий лейтенант. «Дякую, Мефодію!» – відповів він запросто. І танкісти обнялися, як брати. В боях під Моздоком Юрій Фоміну перший зустрів танкіста Мефодія Мадюдю, який став водієм його нової машини, а згодом її ад'ютантом. Там в огні атак, на опалених гірських дорогах, і розпочалася дружба двох славних побратимів – росіянина і українця. Дружба, якої не могла обірвати навіть смерть. Але стриваймо, рано ще говорити про смерть. Ми ще не розповіли всього проратні подвиги побратимів, що не відгорнули важкої гранітної плити танкістам Мадюді. Він молодший на 11 років від свого командира полку. Народився на Подніпров'ї в 1922 році в селі Березівка на Київщині в бідній селянській родині. В рідному селі хлопець закінчив початкову школу, а в десятирічку ходив пішки щодня в сусіднє село Буки за шість кілометрів. Іде, бувало, ранньою весною, і милується навколишнім краєвидом. Слухається, вжай воронковий спів і вбирає його в свою душу. Юнакові так хотілося стати артистом. Може, і став би, коли б не війна. На п'ятий день війни 19-річний Мефодій Вже став воїном Перші бої Перші рани солдатські А потім навчання у танковому училищі В Майкопі Звідти прямо на фронт Що був поруч у передгір'ях Кавказу І перша зустріч З підполковником Фоміним На полі жорстокого бою Відтоді вони більше Вже ніколи не розлучалися Танкіст Мадюдя був танка, з якого Фомін керував боєм, і часто вони першими виривалися вперед, ведучи за собою грізні панцерні батальйони і таких же сталево-несламних людей. Як тільки з'являвся танк командира полку на передовій, відразу ж оживала піхота, що залягала в траншеях. Це був ніби сигнал до наступу. Затим гримкотіла сталева армада, витіли в грізному вихорі машини на ворога, і за ними невідступно йшли піхотинці-автоматники, вибиваючи фашистів з укріплених позицій, женучи геть з рідної землі. Беззвучно мерехтить зоря на ніч. У блисках вічного вогню то яснішої, то пригасають кам'яні плити. Кожна з них ніби книга. Таємничий шерих снується над взгір'ям. І, здається, встає з глибин землі притишений гомін. І оживає бойова звитяга давно минулих днів. 1 червня 1943 року під Бруснами Мефодій Мадюдя вогнем і тараном свого могутнього танка знищив дві ворожі самогідні гармати, три міномети, п'ять кулеметів і 130 фашистських солдатів та офіцерів, проклавши шлях нашій піхоті вперед. Це з бойового донесення. Лише одна сторінка солдатської біографії танкіста Мадюді. Пригорнемо ще одну. В бою під станцією Бекліца у вересні 1943 року вогнем своєї машини Мадюдя знищив три німецькі гармати, два кулемети і сорок фашистів. У всіх запеклих атаках завжди були поруч командир полку Юрій Фомін і водій танка Мефодій Мадюдя – ведучи за собою безстрашних воїнів. Здається, грізна канонада бою долітає сюди крізь простір і час. І оживають одна за одною, гортаються нетлінні сторінки. На світанку танкову частину несподівано атакували фашистські бомбардувальники і штурмовики. Треба було якомога швидше вивести танки з-під ворожого нападу. Фоміні Мадюдя Разом прибігли до танка, та в цей час у них над головою важко просвістіла фашистська бомба. Мадюдя, не шкодуючи себе, встиг прикрити власним тілом командира полку, хоч сам був тяжко поранений. «Ти весь у крові, Мефодію», – побувався Фомін, – «я по віку боргу перед тобою». «Нічого я видужаю, а вам треба вести полк далі, я вас наздожену ось побачити». Він говорив важку гривчисто, гаряча кров сочилася зранк візьбинти, які намотували санітари, сили покидали танкіста. То була гірка година, коли розлучалися побратими. Палахкотіла осінь 1943 року. Наші війська вийшли до Дніпра. Солдати, піхотинці і танкісти вже пили шоломами священну воду Дніпровську, мов причащалися перед боєм. Танкіст Мадюді, не дочекавшись, доки повністю загоїться рани, вирвався з госпіталю. Та й хіба він міг втриматись, щоб не стати учасником Великої битви за Дніпро? Разом з Юрієм Фоміним на чолі танкового полку вони форсували Дніпро, вирвались на лівий берег, билися за Київ, гнали гітлерівців з української землі. Вже ось і Київщина... До Манківського району рукою подати, а там і рідне село Березівка. В години за тищами любив розповідати командирові про рідні краї.